alhasil kiufupi muda umekwenda sana nimalizie malizie قال بعض السلف قال اسما منت katika watu wema waliotangulia uko nyuma kasema min sa'adatil katika mambo mazuri ya mtu katika mambo matukufu ya mtu mwanamume huyu min sa'adati al mar'i katika matukufu mambo mazuri ya mtu antakuna zaujatuhu saliha. ni kuwa mkewe mwema mwema sio mzuri lifahamike kuna mzuri na mwema ni vitu viwili tofauti yeye anasema min sa'adati al katika mambo mazuri ya mtu katika matukufu mazuri ya mtu an takuna zawjatahu salihah ni kuwa mkewe mwema wa auladuhu abrara na watoto wake wema wa ikhwanuhu salihin na ndugu zake ni wema yani hii unapata wapi katika maisha yetu ya sasa wapi unapata hii yani mke mwema watoto wema ndugu wema hii unapata wapi yani very rare nadra kabisa ukaikuta family nzima imesimama kwamba baba mwema mama mwema watoto wema na wema wapi unapata hii sasa hivi Ngumu mno Fatuba tuba likulli man ruzika hongera hongera kwa kila ambaye karuzukiwa hili gumu familia nzima unajikuta uko peke yako wewe ndio umeshikamana na dini halafu wewe ndio unapigwa vicha na wewe nawe wishi vikanzu midevu hiyo na wewe hata kukuona karaha yani hebu kuwa kama wanzio tena wanzio yule kaukabi ya mkanda nje wewe unasimangua tu unasokotwa tu unasokotwa tu kwa familia familia nzima unajikuta peke yako wishi na we majuba hayo Ma nikabu kile wakati unajizehesha tu. Unajikogesha atakuona nani we Nani atakuoa wewe Unapigwa vita tu. Gumu, familia nzima inakuanda mapeke yako. Gumu kulipata. Hebu unalianze kupitia wewe. Hili sasa nalianze kupitia wewe kuwa mke mwema. Khalafu chagua mume mwema. Jipinde katika namna ya kuwa mke mwema uwe na elimu wafahamu vizuri yani uwe alima Jua vizuri elimu jua vizuri Qur'ani jua vizuri sunna khalafu pata baadaye kwa tawfiki ya Allah tutolee watoto wema Watoto wema hawa ndio watakuwa ndugu Kwa hiyo baadaye tupate mke mwema watoto wema ndugu wema maneno yake haya mazuri mno lakini ni magumu kuyapata katika maisha yetu ya leo min sa'adat almar'i an takuna zawjatuhi salihah مو دامك وينكند napenda nisimame hapa kwa sasa wallahu taala huwa al-muwaffiq waffaq Allah al-jamee' la huna walhamdulillah wa barakallahu feekum wa jazakumullahu khaira aktafi bihadha al-khateem